Anca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Da, ce au în comun Traian Băsescu și Călin Popescu-Tăricianu Păi, dacă vă mai amintiți au fost aliați acum 12 ani, după care au devenit dușmani de moarte pentru mai bine de un deceniu, după care acum, uite, dacă le urmăriți discursul și interesele, par a împărtăși așa o ură extrem de profundă pentru la adresa DNA-ului și a Laurei Codruța-Chioveșii. Amândoi se consideră oameni de dreapta, dar acest lucru, să știți, e destul de discutabil pe alocuri în ambele cazuri, dar mai ales în cazul lui Pescu Tăriceanu care este și va rămâne aliat al PSD și după alegerile din acest an. Ce vor face Traian Băsescu și partidul său dacă vor reuși să intre în Parlament? Teoretic se poate absolut orice, vă rog să mă credeți, poate nu sunteți de acord cu asta. Cred că e inclusiv o alianță cu PSD-ul posibil, așa cum Traian Băsescu a făcut deja după alegerile locale, dacă vă mai amintiți, de exemplu la Brăila sau la Constanța, ba chiar PMP-ul a votat punctual anumite proiecte, a sprijinit anumite proiecte, inclusiv în Consiliul General al Capitalei, deci ale primarului Gabriela Firea cum a fost cazul celor 15 milioane alocate pentru Catedrala Mântuirii. <coughs> și Alde și PMP sunt partide aflate la limita pragului electoral, știm cu toții asta, și asta, ăsta este motivul pentru care am decis să fac o singură dezbatere utilă, iar nu două, utilă, zic, din perspectiva campaniei electorale pentru aceste două partide. Ce-i diferențiază pe Trea Băsescu și pe uh, Tăricianu? Eu zic că un singur lucru, stați așa că mi-am notat, am lucrat la chestiunea asta. Am zis așa, dacă domnul Tăriceanu este mai privizibil decât Sfinxul din Bucegi, Traian Băsescu este mai schimbător decât vântul bătrân ce modelează munții. Observați că de politicos am fost chiar în lucrat la metafora asta, vă rog să mă credeți. N-am vrut să mă refer la cei doi ca la o piatră sau ca la vânturi bătrâne, bătrânești. Nu asta contează. Doamnelor și domnilor, facem azi așadar o dezbatere politică, probabil ultima din seria de precampanie electorală, prin care am încercat de fapt să popularizez, să Vă ajut pe dumneavoastră să cunoașteți mai bine pe cei care vă vor cere votul în această toamnă, întrebându-vă dacă i vota pe oricare dintre aceștia doi, Călin popescu Tăriceanu sau Traian Băsescu, cu argumente de ce da, de ce nu. Vă întreb dacă ar merita sau dacă n-ar merita partidele lor, PMP, Partidul Mișcarea Populară și ALDE, Alianța Liberală nu știu cum. Să intre, să mai intre în Parlament 0372069599 Este numărul de telefon La care vă invit să sunați pentru a intra În dezbatere directă Vă reamintesc, suntem video live Și pe toate conturile noastre de Facebook Al meu personal, conturile Bizidei Conturile Europa FM, pe site-ul bizidei.ro Și pe site-ul europafm.ro Bună ziua, Iulian Bună ziua, vă ascultăm Eu personal Nu i-aș pe niciunul din cei doi Și nici pe partidele lor pe care le reprezintă și mi-aș dori foarte tare ca cele două părți să nu intre în parlament. De ce? mi-aș dori, în primul rând, asta este neva. De ce? Pentru că, din păcate, ambii au interese, au anumite interese pentru care doresc să intre în parlamentul. Dar sunt politicienii. Fin, bineînțeles că toți au anumite interese, numai că, practic, interesele lor nu converg cu interesele poporului sau interesele pentru care acest stat trebuie să meargă mai departe. România trebuie să meargă mai departe. Trebuie să facem o țară care să meargă din punct de vedere instituțional corect. Ați în cât cei doi, la înființarea acestei instituții, DNA, au zis că nu le de acord cu ea, iar ulterior, văzând că această instituție este o instituție corectă, care își desfășoară activitatea în mod normal. Și este funcțională și prin activitatea ei le-a le atins anumite interesele lor, brusc au devenit, s-au schimbat și au spus, doamne, noi nu mai suntem de acord cu această instituție și vrem, practic, interesele lor de a intra în Parlament este ca această instituție să o facă nefuncțională. Să nu uităm următorul lucru, că după din 1989 și până în prezent, privind după fostul președinte Traian Băsescu, Dânsul a gestionat cea mai mare fraudă la nivel național, respectiv frauda ANDP. Încă nu este dovedit acest lucru, vă reamintesc că da, nu există sentințe definitiv. definitive, dar da, există un mare dosar la DNA legat de unele fraude de la NRP. Unele fraude de la NRP. Și în care, care atenție, și Tăriceanu e pe acolo. Deocamdată e pentru mărturie mincinoasă cercetat da. s-au trimis în judecată. Cred că deja l-au trimis în judecată pentru Deci, asta. practic, acești oameni au interes cu statului român. Interese contrare poporului român. Iar, practic, ei, dacă vor ajunge în Parlament, ei vor promova proiecte de lege prin care, atenție, nu vor desfința această instituție. Nu. Dar o vor face nefuncțional. Adică vor spune, domnule, într-adevăr, ea funcționează, dar funcționează doar la nivel de machetă. Dar Zic. ea nu funcționează din punct de vedere... Instituțional nu va, nu va putea funcționa. Și atunci va fi un lucru rău pentru noi toți ceilalți români, de aceea invit toți românii ca să votăm o clasă politică nouă, o clasă politică care okay, vizeze interesele românilor și nu interesele unor persoane. Cred Ia? că cred că argumentele, cred că v-ați argumentat destul de bine punctul de vedere. Vă mulțumesc pentru telefon. 037206959 Andrei bună ziua. Andrei? Andrei, bună ziua. Andrei, sunteți acolo, vă auzim! Andrei? ce scuze, Andrei, îmi pare rău. Bună ziua, Marius. Subscriu într -o totul ce a zis uh, cel de dinaintea mea. Atât că uh, diferența între Tericianu și Băsescu în acest moment, eu consider că cu încă mai are lucruri de pierdut. De asta nu cred că se va uh, arunca în prea multe uh, delaciuni, să zic așa, împotriva DNA-ului. Uh -huh. Zic că, că totuși este un om cu multă experiență și îmi doresc foarte mult pentru că am crezut mult timp în el Totuși să arate și să rămână cumva în istoria acestui popor la urma, nu? Păi da, da, acum fiecare știți cum e Ne așternem așa, cum ne așternem, așa dormim Da, însă eu sper Și dintre cei doi, clar, Tăricianu nu mai are nimic de pierdut În sensul că este compromis total e cu PSD-ul, cu așa Vă să spun că mai are lucruri de pierdut. Pentru și că, și că nu e cu PSD-ul. Da? Și, uh, ba, eu tocmai v-am spus că după alegerile locale din acest an, nu în istoria țării noastre, nu pe vremea Dacilor, PMP-ul da? s-a aliat cu PSD-ul. V-am dat două exemple, dacă da. vreți mai caut pe net, la Brăila și la Constanța. N-au intrat în foarte multe locuri în consiliile locale și județene. Dar acolo unde au intrat n-a avut nicio greață să se alieze cu PSD-ul, dacă asta e problema cel compromită pe un politician în ochii dumneavoastră. Da, dar în același timp ne fiind foarte partinic, ca să zic așa, dacă au fost proiecte de interes local important pentru... Nu, acolo a fost vorba de alegerea președintelui, de Consiliul Județean. Deci nu e vorba de, de, de exemplu punctual de susținere de la București, aici e ai altceva. Primarul care are într-o unele atribuții similare președintelui de Consiliul, Consiliul Județean, primarul Capitalei, se alege de către cetățeni. Și atunci aici e normal să sprijine unele proiecte. Dacă na, dacă cine știe ce o fi dincolo de aia ce Nu știm acest lucru. Eu ă, asta am vrut să deci, zic totul că Deci, Tăricianul n-ar merita să mai intre în Parlament, spuneți dumneavoastră, nu, Andrei, nu, nu, pentru că e cu PSD-ul, iar da. Băsescu ar merita pentru că. Poate să fie un catalizator mic, dar important, pentru că, de exemplu. Catalizator pe pentru nimeni, ce? Pentru idei constructive, cum pentru ar fi. Popor. cum ar fi reunirea cu Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599, îl mai avem pe Marius. Bună ziua, Marius! Bună ziua, bună ziua! Vă ascultăm! Salut. Sunt oarecum de aceeași părere ca și ceilalți doi care au vorbit înaintea mea. Au fost? Nu au avut opinii la fel cei doi care au vorbit. Mă rog, să zicem că sunt situat undeva la mijloc. Consider că nici Tăricianu și nici Băsescu nu să mai facă parte din Parlamentul României. Ambii au avut ocazia să demonstreze multe lucruri de-a lungul timpului, însă nu au făcut-o, cel puțin din punctul meu de vedere. Și la fel cum spunea Andrei, îmi place ideea lui Băsescu de politica externă. Asta, asta apreciez, e singurul lucru care mai apreciez la, la dânsul. În schimb Tăricianu, pot să spun că nu mai are nimic de spus. A lăsat Partidul Național Liberal, în opinia mea, în cea mai neagră perioadă a istoriei lui, când a înființat și nu mai merită. Băsescu ar mai avea o mică umbră de speranță, cel puțin în ochii mei, dar atât. Deci Băsescu ar merita sau nu ar merita să intre în Parlament? Nu cred că totuși ar merita să intre în Parlament, însă ar mai putea să se mai lupte pe viitor. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Sorin, bună ziua! Nu... Codruț, bună ziua! Bună ziua, Moise, bună ziua! Mă întreb acum deja dacă n-am greșit că am făcut o singură dezbatere despre cei doi. Merita mm. Traian băsesc, Uite, vă pun o întrebare spune, Merita Traian Băsescu, că văd că cei mai mulți la da, Traian Băsescu se referă să facem o dezbatere separată la România <laughs> direct? <laughs> Spuneți! Dacă merita, uh, o să vă dau un citat -un, de la un training la care am participat. Spunea așa, domnule Dumitru sau neamitică, pentru ce ai făcut în firma asta, merită o statuie. Pentru ce faci astăzi, îmi pare rău, trebuie să te dau afară. Uh -huh. Așa este și Traian Băsescu și, și din păcate, și <laughs> domnul Tăriceanu. Au avut de... momentele lor bune, dar pentru felul, ca să nu fiu pe orat, pentru felul în care înțeleg ei să-și continue cariera politică, cred că merită un elegant exit, din păcate, pentru, pentru ei pe ușa din dos. Ați putea să intrați uh... un pic în detalii? Adică pentru ce le-ați face, de exemplu, statuie fiecăruia dintre ei? Sau le-ați face o Pentru statuie comună, băsesc precum băsesc aia lui împăratul lui Traian cu lupoica. Sunt diferiți oamenii, Așa. Uh, au răspuns unor nevoi. Eu mi-l amintesc cu oarecare plăcere pe Pericianu, acum șase, 8 ani, da? când în preajma alegerilor era singurul care se lupta chiar împotriva partidului lui să nu se mărească aiurea salariile profesorilor, care fie mărite, dar într-un ritm suportabil. Să nu se că voteze atunci, mărirea, că mărirea nu s-a produs niciodată. Bine. Corect, corect. corect. Uh, și s-a luptat omul la modul foarte cinstit, riscându-și pielea în alegeri. Pe când Băsescu, băsesc mai țineți minte? Ce a făcut Traian oh, Băsescu atunci? O, populist, pe față, direct. Dar Băsescu a avut un alt moment de glumă. Traian Băsescu a promulgat legea respectivă și a zis oh, asta e, clasa politică și asumă, clasa politică votează, eu trebuie să promulg această lege. Da. Trebuie, că da, există filtrul ăla pe care l-a folosit de câte convenit. Așa, Ei, okay. Băsescu este un demagog, suntem cu toții convinși de lucrul ăsta, dar a avut momentele lui de glorie. Eu nu pot să uit că ne-a salvat de Anăstase, care atunci părea și chiar cred că era un rău mai mare decât Băsescu la momentul ăla. În momentul ăsta, Băsescu e ceva așa de ne... nefrecventabil. Uh, nu mai este în niciun caz. Deci, De ziceți că e un... nefrecventabil Traian Băsescu? Adică, okay, a spus pentru de are niște asup... atitudini Așa. profund, antijustiție, profund împotriva noirii, profund împotriva ideilor, pentru care... De ce credeți că are aceste uh, idei? Am ieșit vreo 20 de mii, păi pentru care are un interes foarte personal. Uh, poate să se bucure de respectul nostru pentru faptul că a dat oarecare puteri de ului și justiției, doar că el a direcționat-o pe o singură creangă, pe o singură direcție, foarte bine. Cei inamicii lui politici meritau a fi pedepsiți de justiție pentru ceea ce au făcut din punct de vedere penal. Atâta doar că acum ne-am întors, nu ne-am întors și continuăm evoluția asta. Firește și pedepsim și paii lui. Îi pedepsim, îi căutăm, îi cercetăm, ce om, îi trimitem în ce, ce popor Dar rău nu, era domnule, nu, nu era normal. nu știu, nu știu poporul ăsta își, își devorează statia. liderii, domne, Adică, pe bune, adică. Nu. N-ai putea să-i trăiești aceea... cu vederea. Adică, cum, domne. A fost bun și să-l iertăm o viață. Nu, politicianul nu este șeful, guru, liderul, Dumnezeu. El este doar un angajat al nostru care trebuie să răspundă nevoii noastre uh, din conjunctura respectivă. Am avut nevoie de cineva să ne scape de... Uh, stase foarte bine, a venit, ne-a scăpat. A făcut greșeli, la revedere, drum bun. Codruț, ce faceți dumneavoastră în viață? Sunt antreprenor din nefericire pentru mine de vreo i ani Și până atunci angajat corporatist În ce zona țării? În Brașov doar Iar să știu... suntem Sfântul Gheorghe Dați-mi voi să fac o virgulă Aș... N-ați vorbit de UDMR Ba da la A... săptămâna trecută scuze. găsiți nu înregistrarea scuze. pe site A, A fost -a, chiar scuze. foarte haios prinse. Da, bine Vă mulțumesc foarte mult Eram doar curios Vă mulțumesc că existați Scodruț. 0372069599 Petrica, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Uh, pentru ce să merite ambii Băsescu sau Tăricianu? A avut, cum a zis uh, un alt ascultător, a avut șansa să demonstreze Băsescu Chiar a avut uh, prin anumite pârghi a avut guvernul lui Tăricianu, ultimele declarații să stopeze toate cererile DNA în justiție până la următorul în parlament. Cui îi mai pasă wow. de chestia asta cu justiția, cu anticorupția? Pentru că nu cumva, a rămas așa vreo 15-20 de nebuni în țara asta? Wow. Din păcate, din 5 ce, ce, mai putin ca și la colectiv, cum s-a zis acum un an, a ieșit în țară, să a vrut o schimbare, și acum, ca să-i tot toți aceștia. De ce? Ok, de să revenim sau la sau... discuția despre Tăricianul și Băsescu. Faptul că ei că... au un discurs anti-justiție, ziceți noastră, îi face nefrecventabili, cum spunea mai devreme Codruț. Adevărata catedrală a Mântuirii Neamului, cred că ar trebui să fie sediul DNA. <laughs> nu cei care nu plătesc taxe și impozite, care sunt susținut și au fost susținuți de fiecare partid în part. dna -o... e -n... O clădire veche, o clădire istorică, din ce știu eu, s-ar putea ca respectiva clădire de pe știrbei vădă să fi fost la un moment dat partea Ministerului de Război, cred, din perioada interbelică. Nu sunt foarte documentat pe această temă, dar aș zice că de neau e mai degrabă uh, un spațiu mic de lemn decât o catedrală în momentul de față. Vă mulțumesc pentru telefon 037 599 Mugur, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm! Politicianul român, un viitor pușcărias, din punctul meu de vedere. E generalizat acum, în mod destul de nedrept. Da. De ce faceți asta? Om rău ce sunteți? Pentru că sunt rău. Așa. Și pentru că am săturat de ei. Dar, fiind de ei, de, da. de, de politicieni, în general, fiindcă că am fost fan Băsescu, și niciodată nu l-am înghițit pe tericianul de când a făcut afaceri cu statul român, când eram economiei. Deci, așa imagistic vorbind, taliceanul e și foarte greu de înghițit. Omul este o piatră, așa, e foarte colțuros de felul lui, nu e genul popular. Nu e deloc niciun gen. Este... Nici gen. Nu niciun gen. E la neutru, așa. Cum bate vântul. Combate vântul și acolo e bine și pentru el. Ba nu, nu. Iertați-mă, e mai previzibil decât Traian Băsescu. Păi dar da, nu Nu știu dacă sunt obiectiv, sunt subiectiv. Am fost fan Traian Băsescu... Păi și dacă a fost acest... fan ce? Eu am fost fan Madonna, poftiți. Dar asta era cu 40-30 mă... de ani. deci. Nu... Da. Mă intrigă cu chestia asta anti-justiție pe care era promovatul și a susținut-o. Dacă nu era el, nu se ajunge aici. Și n-ați înțeles de ce face Băsescu chestia asta? <laughs> ce să zic? Am înțeles, la. E greu, după ce crezi într-un număr atât timp și ești fanul, nu e greu să... După ce dneau a deschis vreo 5 dosare, cred, împotriva Elenei Udrea, după ce l-a băgat pe fratele lui, Lutra cu după Gratii în mod definitiv... După, nu definitiv, cu pedeapsă, cu condamnare definitivă. Nu, nu exact, definitiv. El președinte, sau, la multe chesti, Fica zis, președintelui apropiat, este cercetată în momentul de față pentru niște că... afaceri de corupție. Deci acum îl înțelege om și el, nu? La ce să facem da. Dacă îi face în șenarit, înseamnă că se apropie DNA-ul de, de ceva foarte, foarte grav, care îl implică pe el. Păi, mai mult decât copilul lui, mai grav de atâta, credeți? Acum, hai să discutăm așa între oameni. V-ar păsa mai mult vârf dacă s-ar apropia DNA-ul de dumneavoastră sau de copilul dumneavoastră? De copil, vă Păi, vedeți ce să mai facem în șenarite. Acum sunt fapte, să știu. Nu știu, eu aș merge dacă să între cei doi, pe bășteți să spun continuare. Da. Păi nu v-am pus să alegeți între ăștia doi. Slavă domnului, anul ăsta avem mult mai mult timp, mult mai mulți, între mult mai mulți de ales decât altădată. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599. Discutăm, deci, eu acum am deja sentimentul că vă irosesc timpul, dar discutăm și mă țin de cuvânt până la capăt, capătul fiind astăzi, discutăm despre partidele cu șanse de a intra în Parlament. Alexandru, bună ziua! Deci, ia, nu vreau să-ți foarte mult din spațiul de emisie, pentru mine lucrurile sunt simple, nici nu am un răspuns elaborat, dar pot să spun în felul următor. Uh, ca să în Parlament, sunt foarte convins că trebuie să ai o culoare politică și să ai o doctrină și să o respecti. Tăricianul în ultimii ani n-a dovedit asta, n am înțeles apropierea față de PSD, uh, bun, total, contrar, doctrinile liberale. Uh, pe urmă, vă cu, uh, într-o mică măsură, consider că este nevoie de, de, de el în Parlament, având în vedere că este un animal politic. Uh, e nevoie sau nu e nevoie? Că nu s-a înțeles, Alexandru. E, e, este, este nevoie. De ce am avea nevoie de animale politice în Parlament, în opinia noastră? Uh, pentru a-i pe cei care dorm acolo. Uh, sunt prea ca mulți care dorm acolo. În Parlament, și sincer să vă spun, de vreo 4 ani mi-aș dori să stai acolo și să doarmă, să nu mai facă lucruri rele. Nu, în ultimii 4 ani nu se poate vorbi despre dormit în Parlament, din contră. Am avut vreo 5-6 tentative de care mi-amintesc eu în secundă asta de modificare a legilor penale, de acordare de imunități speciale, nu mai vorbesc de pensii și alte beneficii pentru ei. Deci aș prefera a -a -a. să dorm, sincer să vă spun. De acord dorm pentru ceea ce înseamnă, ceea ce ar trebui să fac pentru poporul ăsta. Pe când băsesc cu acolo, ce-ar face? Nu știu. băsesc că a avut și măsuri pentru popor Au existat. Nu mă refer la scăderea pensiilor și toate cele, dar... Ați fi cinic să faceți asta. Așa. Care au fost măsurile alea? Ce apreciază la trei Băsescu băsesc cu încât l a trimite în Parlament? Ca a susținut justiția o vreme, astăzi sigur nu o mai susține este evident acest lucru da, sau puteți acord. să mă contraziceți dacă nu sunteți de acord nu nu, nu, nu sunt de acord pentru că, bun, în momentul în care s-a ajuns și la problemele pe care le are a considerat că de da. exemplu, fratele, fratele, fratele lui. A considerat că justiția nu mai este corectă. Și dacă. Bun. Deci, aia e o scenă memorabilă, într-adevăr, în care trăiam băsesc cu zice am susținut justiția. Acum, uite, au ajuns la fratele meu. În continuare, merg pe mâna procurorilor. Mai țineți minte? Da, după care a ieșit și n-am mai avut nicio legătură cu, cu discursul inițial. Aha, iată. De acord. Iată. De Azi. acord. De acord. A, aia e problema. Una, una spunem și alta fumăm. Vă mulțumesc, Alexandru. George, bună ziua! George! Da. Bună ziua. Ce mai faceți? Bună, voi, Ce să mai fac? Ultima oară s-a întrerupt când am discutat. Încerc scuze Tot pe... Lucrăm și, lucrăm și noi cu abonamentul nostru de telefon. Ce <laughs> să facem? Vorbeam de oameni și principii și tot mai s-a închis atunci. Asta căutăm. Amândoi, i-aș dori pe amândoi în Parlament, dar să facă muncă în folosul comunității la partea de curățenie și așa mai departe. Oh, cât Simțe, de nu, nu merită altceva. De ce, domnule? Că... Da, pare... Sunt oameni în țara asta care merită să aibă un job și poate n-au altă calificare decât aceea de a face da, curățenie. asta trebuie să o, face gratis, să o facă gratis. Păi de ce să luăm slujba <laughs> cuiva? <laughs> și asta e adevărat. Ar fi și asta un mare păcat, nu? Sunteți Ce sunt a mod gratuit. Nu, noi Vor, vorbim de un fost prim-ministru al României și de un fost președinte al României. Da, din păcate despre asta vorbim uh -huh. De ce -ați nu ați dorit în Parlament? Nu. De ce i-ați vedea să facă muncă în folosul comunității? Ca să vadă și ei cum se muncește în toarea asta Și ce au făcut ei din toarea asta Cum? E, ce să vadă? Nu înțeleg okay. Ar avea un salariu mic sau de ce i-ați vrea să faceți asta? Nu, nici măcar Ei au votat, ei și-au votat salarii Oamenii au rămas tot cu 70 milioane Ei au fost acolo George, de ce ați pozitivare. dori ca cei doi să fie umiliți? Deci dumneavoastră ați mers mai departe, nu că nu i-ați vrea în Parlament exact. Ce ați exprimat, dumneavoastră a fost o dorință de a-i vedea umiliți pe Tăriceanu și pe Busez și ei cum e din partea cealaltă, nu mai de acolo de unde au fost Dumneavoastră ați fost în partea cealaltă, v-ați simțit umiliți? Nu, nu, nu, nu, nu, Atunci? am văzut, am văzut, n-am fost okay. Am văzut că ei doar asta fac acolo, doar pentru ei și atât Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Bună ziua, Marius! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, pot să fiu destul de direct. Nu merită niciunul. Adică, între cei doi, fără discuții, toriceanu nu trebuie exclus direct. Nu are nicio... nu merită nici să intre în discuție. De ce? Pentru că, exact cum am vorbit, nu, nu exprimă nimic, nu transmite exprimă nimic. Exprimă foarte că... multe lucruri. Călim Popescu nu mărește pensiile în fiecare săptămână. A, asta pentru cei credul și care chiar cred Pentru mai părinții cred. noștri, Marius, și am făcut o emisiune în care v-am spus că e o problemă dacă nu vorbim cu părinții și nu le explicăm că tot ce se împrumută statul român anul acesta și este la limita permisă de normele UE merge în finanțarea fondului de pensii și că tot ce se promite în această campanie electorală cu creșterea de pensii e o poveste înfiorătoare. Dacă nu facem asta, corect, atunci putem corect. să ne amuzăm, răsărâdem între noi și după aia să... Așa este. Să râdem împreună deci... cu ei de părinții noștri, ceea ce e grav. Da, așa este. Deci nici nu merită luat în calcul. Oricum a făcut multe și se uită, la fel cum a făcut și cu insula șeripilor, nici n-am câștigat-o și el a dat-o mai departe. Deci, oricum, e un om de cea mai joasă speță. Nici nu merită intrat în discuție. Pe când Straian Băsescu? Nici Straian Băsescu. Adică ce a avut de demonstrat, a demonstrat, l-am văzut și pe el, n-a fost extraordinar. Adică, un politic a fost peste mulți, dar se pare că se observă, a călcat și el tot așa n-a mers drept, i-a plăcut să mai calge stânga-dreapta și La ce vă referiți? Hai să nu vor păi, la în... problemele care le au la grupul care l-a avut în, în, în jurul lui, care toți au probleme penale, cu justiția, chiar și familia, și lucrurile astea nu sunt uh, întâmplări sau... Active. Poate el n-a știut nimic. Presupuneți că Traian Băsescu a există. știut ce e în jurul său? Nu există. Eu zic că el a coordonat, uh, nu s-a expus și a avut interpuși. Asta e foarte simplu. Dacă vrei să gândești, poți să le vezi foarte ușor. Deci, dumneavoastră, așa explicați faptul că Traian Băsescu, deși bugetar o viață întreagă e un om foarte bogat în momentul de față? Păi, dar fără discuții, fără discuții. Numai să nu vrei să observi, nu observi a lucrez clare. Lui a mers mintea până într-un punct. Adică și-a ales oamenii potriviți, a făcut ce au trebuit să facă și el momentan nu are nicio problemă. Dar în fine, trecând peste asta, nici unul dintre ei n-ar trebui să intre în Parlament, trebuie să evoluăm, să apară politicieni noi și să sperăm, să, sper, să sperăm că o să fie mult mai bun și mai cinstit decât ce am avut până acum. Vă mulțumesc pentru telefon, Marius. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Vă reamintesc faptul că suntem video-live pe toate conturile noastre de Facebook și pe site-urile bizidei.ro și europa.fm.ro Bună ziua, Valeriu! Bună ziua! Vă ascultăm! Salut, ascultătorii europa, sunt pe dumneavoastră! Aș vrea să întreb, ce recomandă pe acești doi indivizi? Experiența? Doar așa, la prima strigare, care vă spun, De prim de președinte? Să zicem, o experiență neplăcută pentru noi și poate o bravissimă experiență pentru domile Dați-mi voie tot, să fiu da? avocatul diavolului, dacă îmi permiteți. În 2007, da, mă rog, mă rog. când am intrat în Europeană, era prim-ministru călin Popescu Tăriceanul, președinte, era Traian Băsescu. De asemenea, în perioada, mă rog, în perioada 2000, zice, până în 2008, România a cunoscut o creștere economică susținută, din care jumătate da, această perioadă s-a petrecut cu cei doi la butoane. După care a urmat o perioadă cu Traian Băsescu președinte, încă șase ani, cu tot felul de conflicte, și nu că în perioada Tăriceanu premier Băsescu președinte, n-ar fi existat conflicte. Da, exact. La ce butoane au fost? sau pentru La butoanele au butonat? țării noastre. La butoanele țării noastre și am auzit eu cumva vreodată vreun bine făcut acestui popor, au butonat cumva pentru, pentru cetățenii acestei țări. Ați auzit vreodată haideți să aplicăm nivelul de trai în România, să-i facem pe să fie demn că sunt români ori noi avem demnitatea de a fi români numai atunci când și vor să fie aleși. Să se uite cumva dacă au Așa, bună sing și bună creștere, să se uite în ochii copiilor lor și să spună, mai copii, cei care au, da, sau la soție, să spună, mai copii, eu sunt demn să uh, candidez pentru o funcție în Parlamentul României, spuneți-mi voi și priviți-mă sincer în not. Sau dacă nu au acest uh, curaj, această tărie de caracter, caracter nu cred eu că există și nu vreau să-i pentru că uh, ar fi cumva la un moment dat uh, demn de această uh, candidatură dacă s-ar privi în oglindă și s-ar rușina, de ei insist, Dar știți ce văd de ei în oglindă? Niște văd oameni de stat. Niște oameni de stat. Atât au învățat cu statura și cu ipostazele în care își uh, îmbogățesc familia și conturile și cresc conturile gras. Să ne aducem aminte că uh, individul tăricianu a vândut la poșta română prin firma pe care o deținea, la momentul respectiv și a, a adus o flotă de mașini la niște prețuri exorbitante. A plus, fost o licitație. Din, a, a fost, fost o licitație. licitație din butoane, domnul uh, Guran. A fost Uf. o licitație din butoane. Ok, cum, și cu Băsescu uh, ce aveți? Băsescu n-a făcut licitații. Sincer, am fost fan Băsescu, l-am votat, Așa. dar uh, știți cum? Au trăit și au trăit traiul și au mâncat mălaiul să dea decență, dovadă de decență, și să se ducă și să ne lase. Deci Valeriu, ce vârstă aveți noastră? Finț, eu, da. 46 spre 47, uh -huh. sunt din turnul Severin și uh, acum un an de zile am rămas fără serviciu. Din Pentru ce știu eu, în momentul nu... de față, există o ofertă mare de joburi în drobeta nu Severin. Da, da, o ofertă mare de joburi. Uh, aș vrea să, să merg să negociez salariul da. un angajator din turnul Severin, dar din păcate, știți ce, ce spun angajatorii? Asta vă putem oferi. domnule, știu mai multe să fac, mult mai mult decât ce pot să-mi oferi. A la Prețera combinatul chimic. Da, prefer să stau A, pe bani, lucrat la, la Combinatul, acest, chimic? Și Aran, la combinatul da. chimic? Deci sunteți supra calificat bani, în momentul de față să lucrați la firmele da. de componente auto care se deschid totuși în zonă. Da, pentru că am făcut calificări în domeniu și mă descurc chiar foarte bine. Este o adevărată dramă. Că da. La nivelul la care eu am cunoștințe, m-aș umili să merg să lucrezi un salariu de 900 sau 1100 de roni la... Pentru componente auto. Este o adevărată dramă ceea ce trăiești, noastră. Totuși, eu vă recomand, prietenește, să aveți puterea de a o lua întotdeauna de la început. Sigur, știu, sunt Aha. chimiști de valoare care, la vremea respectivă, au format ca vârf în domeniul, în acest domeniu românesc, care au fost aduși acolo pentru combinatul de apă grea, în special, și care, în momentul de față. Au două variante: ori pleacă din Severin, ori o iau de la zero, așa cum spune Valeriu. Vă recomand să o luați de la zero, pentru că valoarea vă va scoate la suprafață. Nu e nicio umilință să muncești, chiar și pe salariu minim pe economie. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați sunat, Valeriu. 0372069599 ne, dezbat... ne întoarcem la dezbaterea noastră despre Taricianul și Băsescu. Adi, bună ziua! Salut! Vă ascultăm! Sunt Adi din Severin și eu. Uu, ce cei cu voi! Vă ascultăm, haideți. E friga acolo Am și sunăți la România în direct. Din Severin. Și eu sunt din Severin, da. Mă bucur. Uh, în primul rând, dintre cei, mai, dintre cei răi, uh, Băsescu e cel mai puțin rău. Dintre cei răi. De bine, de rău, uh, e singurul președinte care a făcut ceva, a mișcat ceva în țara asta. Uh, vă rog să dați radioul mai încet și să ne spuneți de ce l-a apreciat pe Traian Băsescu, concret ce a mișcat în țara asta. A, a mișcat, ce s-a mișcat? Ce să știe? Nu, spuneți noastră că -a am uitat, au a, a, a trecut ceva ani și am uitat, spuneți. Sunt generații de mai tinere care nu știu. Niciodată nu trebuie să uităm. Adi, vă suspectez Eu... că nu știți, dacă nu dați exemple. Pro... Nu, nu, nu, problema este că dacă uităm, la fel cum s-a întâmplat și cu revoluția, la fel cum s-a întâmplat și cu Adi, colectiv. Adi, lăsați răjeala, spuneți concret ce anume a lui Traian Băsescu ce merite? E un președinte luptător. A mișcat, a, a, a făcut cât de câte ceva față de ceilalți. Păi spuneți domne ce? Dom'le, luptător? Luptător în ce? În războiul de independență? Luptător unde? Cu cine? Nu, nu, nu, nu. nu. Da, Adi, ascultăm. În Ascultă domeniul justiției... În... în domeniul justiției, Băsescu da. a fost un luptător. Da. Cu okay. cât de cât a mișcat. -a. Dar ați observat că astăzi are o cu totul și cu totul altă poziție decât a avut-o cândva. Da, este știu. Și asta nu Dar e o chestie care anulează anulează president... cumva din merite? Mm, nu știu ce să spun dacă pot să anulez din merite. Ok. Să trecem la un alt domeniu. Ce anume îi mai atribuiți între merite lui Traian Băsescu? Mm, un președinte mai popular. Popularitatea aia, deci, are, și, are, are și el... Popular uh, e Florin Piersic, nu știu cum să vă spun. Ceea ce nu înseamnă că ar merita să intre în Parlament, cu tot respectul și toată dragostea pentru Florin Piersic. Nu, Florin Piersic își vede de treaba lui. Bineînțeles. Maestru, nu, dar ați zis popular. Popular înseamnă că te știe lumea și te place. Da. Da, dar asta nu înseamnă că... neapărat că meriți să intri în Parlament și că ai fi util nației dacă ai intră acolo. Haideți, Adi, seznalizarea noastră sau de așa ca un counter, mă înțelegeți? Când eu vă întreb, da. parcă am fi naibii la școală. Deci mai știți să spuneți așa ceva merită ale lui Traian Băsescu sau e popular, vă place, glumește nu, la televizor nu, și -a de aia? Față, nu am, deci nu am, chiar nu am nimic în cap uh, pe chestia asta. Nu, <laughs> sunat... am, am ascultat, am ascultat uh, uh, discuțiile dinainte și uh, me, sunt undeva mai... Uh... Dar deci la, um, la Severin acolo aveți, aveți PMP la Severin? Aveți partidul ăsta eu. la Severin? Cred că da, eu nu sunt cu partidele politice. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 037 Florin, bună ziua! A, bună ziua, Ah, Bună ziua, Florin, vă ascultăm? I-am ascultat pe vorbitorii mei chiar cu interes. Părerele sunt înforțite. Mă rog, Așa e de normal, de avem o dezbatere. Bineînțeles, bineînțeles. Da, m-a decepționat antevorbitorul meu Asta este doar problema. Hai deci, să începem cu domnul Bășescu Haideți Din uh, rubrica, nu l-am lovit uh, cu pumnul <laughs> Pe mine... Episodul Pixelul albastru, Deci da, deci da uitați de chestia aia Da, așa uh, Vreau să spun că eu, în calitate de tată și um, cred că a fost uh, cel mai urât act pe care a putut să-l facă, dacă a fost adevărat. Noastră nuvațul, noastră, dacă... n nu ați lovit în viața noastră un copil? Uh, Bineînțeles că nu. Bineînțeles bine că, că, că nu. Cred că bine că sunteți între cei, pff, cred că 1% din țara asta, care nu uh, și-au lovit copilul în viața lor. Da, am o domnișoară de 22 de ani. Și e, de ea. Da. Mulțumesc. Da, da. asta, asta e viața. A spus că. Așa, da, altceva, că... ce mai reproșează okay. lui Traian să în afară de faptul că a lovit a, un copil? Singurul lucru care, pe care singurul merit pe care l-are domnul Traian Basescu este că nu m-a dezamăgit. Iar am uh, convins că la momentul în care va ieși președinte, va avea această abordare. Pe mine nu m-a reprezentat niciodată în calitate de președinte, din momentul acela în care uh, a fost dat pe, în buclă la televizor, la o pronunție la Bruxelles, parcă în care cred eu că nici portarul de acolo nu l-a salutat și dea cu o la pietre. Uh, prin mare, atenție, față, mare atenție, vă spune cineva care a lucrat uh, niște 17 ani în televiziune. Chestiunile astea sunt foarte ușor de montat și de scos din context. Nu credeți nimic din ce vedeți la televizor dacă no, nu verificați no, no. dintr-o altă sursă. No, nu, nu, nu. Încerc să, încerc să fac lucrul ăsta ori de câte ori am... Uh... Am posibilitatea și încerc să fiu obiectiv Legat de tot ceea ce Bun, deci la un moment dat era singur la Bruxelles. Bruxelles Și dumneavoastră a zis, hai că nu m-a dezamăgit E foarte nu bine cum e. Nu, Nu nu, nu, nu m-a dezamăgit la modul că are aceeași, A avut aceeași atitudine Pe care eu intuiam că oare. are hai să înțelegem de ce l îți Că e evident că avem niște sentimente foarte urte Pentru traian băsescă Da, hai să înțelegem de ce pentru toate lucrurile pe care L-au reprezentat În calitate de președinte Aia cu copilul a zis una, mai aveți vreo două, trei? Nu, aia este, sunt mult mai multe Legeat de tot ce ai ce în Nu, nu sunt bugetar Erați bugetar în 2010 Nici măcar Ok, interesant Nu, nu eram bugetar nici în 2010 Pentru că e fariseu, ziceți noastră A, bineînțeles, niciodată a, a fost o fiție drăguțită, dacă mi-aduc bine aminte, în care a avut o replică pe care m am mulțumit. Mm. Uh, uh, I-a răspuns, uh, a fost un răspuns dat de o alocuție a președinteului Putin, în care a spus că... Putin a român... zis? Român... Român... Nu, Băsescu a spus că România nu are experiența cu cerire altor popoare. Da, foarte, foarte bun, foarte bun momentul mi-am și eu de el, într-adevăr. Ia căutați da. dumneavoastră pe internet așa, unul. Când s-a petrecut? Și doi, când a fost Elena Udrea la Moscova? Și ce s-a întâmplat acolo? Și încercați uh, să le corelați. Ia, da, vă, vă dau o temă a, pentru acasă. Acum, că, când, acum, sunt, acum sunt autostradă. Nu, autos. acum. Când aveți Aha. timp, faceți acest exercițiu, doar să aflați Cu dumneavoastră siguranță. cum s-au întâmplat niște lucruri și ca să le înțelegeți. Ziceți ceva și de Tăricianu, că prea ne-am concentrat pe Băsescu. Îmi dă Tăricianu, uh, îmi trimite uh, sprisoare. O, o, o paranteză legată de fostul nostru președinte. Uh, am uh, pus un pariu cu un um, prieten că... să uh, nu folosesc cuvântul jail, uh, va ajunge la mai puțin de un an de zile acolo, după ce își va termina mandatul. Da. A, pușcăria, da. să zic. Așa. Okay. Bine, că... ați pierdut pariu. Uh, ziceți ceva de Tăricianu da. sau trec mai departe, Florin? Uh, tăricianu. Tăricianu, ca prim-ministru, mi s-a părut că a avut colană vertebrală. Au reiterat antevorbitorii mei acel moment în care... Uh, S-au opus promulgările de către Parlament, uh, acelei legi pe care. Momentul e din 2008, tăriția. au trecut 8 da, ani din 2008. de atunci. Au trecut 8 uh. ani de zile. Da, de Taricianu, la momentul acesta, a încercat să facă tot ce-i în putință. Uh, eu sunt membru al Partidului Național Liberal din 1990. Okay. Am semnat una din primele liste. Uh, M-a decepționat. Uh, Uh, comportamentul lui. Uh, genul acela care pălăsește corabia... Mm -mm. Na. Vedeți că tărician, adică dumneavoastră, ca liberal, trebuie să știți acest lucru. Tăricianul a aplicat din PNL după ce a fost dat la o parte de la conducere, dacă mai știți. E relevant. Uh, era suficient să, să fie un simplu membru de partid. Era suficient să poată să reprezinte crezul liberal. Era suficient să, să acționeze în numele... A lucrurilor pe care le. Da. Vorbiți, le, Florin, le la vorbiți ca un cetățean care n-a devenit niciodată statuie. După ce devii așa un simbol națiunii, devii prim-ministru, demnitar, președinte sau ce ai fi, deja ești o statuie în viață. Așa că e foarte greu după aceea să crezi că vine unul pletos, șef de partid în locul tău, iar tu poți să fii doar un simplu membru de partid. Ce băsesc, ești simplu un membru de partid acum la PMP-ul ăla lui? Alexandru, bună ziua! Uh, bună ziua! Vă ascultăm! Uh, da, cred că niciunul din uh, cei doi nu, uh, nu merită să mai fie votați. Au avut șansa la momentul respectiv să facă câte ceva. Uh, domnul Băsescu, să zicem că a mai făcut ceva, a apărut Monica Macovei, din păcate a apărut și Elena Udrea. Uh -huh. uh, cred că a venit târziu, el trebuia să vină în uh, 1996 la putere. Băsescu, uh, Băsescu da? a fost la putere în 1996. Uh, Puțin o da. lună din 96, ultimul. După da, care, da, 97-98 a fost la putere. Până la Trântii pe Ciorbe. Uh, da, mă rog, uh, să zicem că n-a putut să, să ia și multe decizii. N-a fost președinte. Când se apuma Ce vârstă aveți, Alexandru? Uh, 42. De, sunteți de vârsta mea. Trebuie să vă mai amintiți de Ministrul Transporturilor Traian Băsescu. Cel cu este aici este sunt banii problemă. dumneavoastră, cel cu nu facem autostrăzi că nu avem nevoie în țara noastră, e suficient să, mai să modernizăm niște șosele? De acord, dar și, da, și foarte mulți care au devenit coroabă după aia mari constructor de șosele. Donaia, acum să mogați. vă spun, deci ce l-am votat pe Băsescu și am, tot, am repetat asta. În 2004 l-am votat pe Traian Băsescu ca prostul l-am votat. Adică eu care lucram în domeniul ăsta și fusesem acreditat chiar pe Ministerul Transporturilor cum am putut eu, vă întreb, să-l Eu l-am votat pe Traian Băsescu pentru că a promis că face Piteș-Sibiu și tot Coridorul 4, care nu s-a mișcat absolut deloc cât a fost Traian Băsescu, mă rog, a început pe Coridorul 4 de la Sibiu către Timișoara pe finalul mandatului, dar deja nu știu dacă mai, a, mai avea vreun... Uite că îmi scapă chestiunea asta acum. Dar Piteș-Sibiu, pentru... cum am putut eu să-l votez pe Traian Băsescu pentru Piteș-Sibiu, când în vremea când a fost ministru al transporturilor... A reabilitat 1 pe o grămadă de bani. Și atât. Am înțeles. Acum, dumneavoastră era și mai bine informat, vă dați seama, ne facem o idee din media și nu am văzut altă alternativă la el pentru... Adică, din ceea ce era înainte în clasa politică, de altfel, niciunul nu s-a ținut de promisiune, niciunul a o, o autostradă, cum să-l spune. Și da. chiar la domnul a același lucru, adică în perioada lui am avut cea mai mare creștere economică și la fel, nu am construit nimic. Da, și pentru că... pe de fax și... Așa pe este. Acest lucru este incontestabil. În perioada în care Popescu Tăricianu a fost prim-ministru al României, nu s-au dat în folosință de construit, s-au mai construit, dar de dat în folosință, deci de terminate, noi a patru ani, au fost 0 kilometri de autostradă. În schimb s-au dus naibii niște contracte, inclusiv la cu Bechtel, da? astea sunt lucruri care rămân cumva pentru istorie. Am avut creștere economică datorită intrării noastre în NATO și Uniunea Europeană, de unde și un aflux extraordinar de bani care în principiu ne-a permis să ne împrumutăm. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această discuție. Luați fiecare din ea ceea ce considerați util. La vot dumneavoastră sunteți în final cei care decideți. Ați ascultat România în direct! La Europa FM O emisiune susținută de Banca Transilvania